Bila shaka wa msikilizaji mimi ni Mbozi katala karibu katika matangazo yetu. Hii ni taarifa ya habari saa 9:30 alasiri jijini Tokyo ambayo ni 7:30 asubuhi kwa sasa Afrika Mashariki. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne ya Juni 25 mwaka 2024 tunaanza na taarifa habari kwanza habari muhimu kwa leo. Mwanamke mjapani na mwanae wajeruhiwa katika shambulizi mjini sujo nchini China. Na moto kwenye kiwanda cha betri za lithium nchini Korea Kusini wao wa 22. Msomaji mwenzangu ni Elias Mwasijala. Basi lilobeba wanafunzi kutoka shule ya Kijapani katika mji wa Sujo, jimboni ni Jiangsu nchini China lilishambuliwa na mwanaume mmoja anayaminika kuwa raia wa China jana Jumatatu. Tukio hilo lilisababisha kujeruhiwa kwa raia wawili wa Japani na mwanamke mmoja mchina yupo katika hali mbototi. Mafisa katika ubalozi mdogo wa Japani mjini Shanghai wamesema mtu huyo alikuwa na silaha ilionekana kuwa kisu. Shambulizi hilo lilitokea wakati basi lilokuwa likiwasafirisha wanafunzi kutoka shuleni lilipoasili katika kituo cha basi. Mwanamke mmoja mjapani na mwanawe waliokuwa kwenye kituo hicho walipata majeraha yasiyokuwa tishio kwa maisha. Mhudumu wa basi raia wa China alikuwa katika hali mautuni baada ya kudungwa kisu. Mtu huyo alipelekwa kizuizini na anafanyiwa uchunguzi na mamlaka. Kituo hicho cha basi kipo katika eneo la makazi takribani kilomita moja kaskazini hapa lipo shule hiyo ya Kijapani. Ubalozi mdogo wa Japani ulituma maafisa katika eneo hilo ili kukusanya taarifa zaidi. Watu 22 Amethibitika kufariki kwenye moto uliokikumba kiwanda cha betri za lithiamu karibu na mji wa soo, nchini Korea Kusini jana Jumatatu. Wakinukuu taarifa kutoka kwa mashuhuda, maafisa wa idara ya zimamoto walisema moto huo ulianza baada ya seli za betri kulipuka moja baada ya nyingine kwenye kiwanda hicho kilichopo mjini wa Song, jimbo la Kyogi Kulikuwa na takriban betri za lithiamu 135 kwenye kiwanda hicho Walisema walikufa ni pamoja na raia wa China 18, wawili wa Korea Kusini na mmoja wa Laos. Lakini utaifa wa marehemu mmoja aliyesalia bado haujatambulika. Mili mingi ya marehemu hao ilikutwa kwenye ghorofa ya pili ya kiwanda hicho ambapo wafanyakazi walikuwa wanakagua na kufunga bidhaa hizo. Maafisa walisema waathirika walishindwa kujiokoa pamoja na uwepo wa ngazi zinazoelekea nje. Rais wa Korea Kusini Yunso Nyo, alifanya ziara kwenye kiwanda hicho jana Jumatatu usiku. Alilaumu kutokea vifo hivyo kutokana na uwepo wa nyenzo zinazowaka moto karibu na mlango wa dharura. Ambapo alisema ndicho kilichowafanya wafanyakazi waliopo ndani kushindwa kujiokoa. Aliwaamuru maafisa kutathmini chanzo cha ajali hiyo na kuchukua hatua za kuzuia tukio kama hilo kujitokeza tena. Mfalme wa Japani na Ruhito na mkewe Masako wapo kwenye ziara ya nchini Uingereza. Jana Jumatatu mfalme na Ruhito alitembelea mahali alipokuja kupenda zaidi mto Thames. Alienda kuona vizuizi vya Thames malango wa kudhibiti mafriko ambayo umeulinda mji wa London kwa zaidi ya miongo minne Alisomea historia ya njia za maji wakati wa wake yake uzamili katika chuo kikuu cha Oxford, Punde baada kujengwa kwa malango hayo. Baada siku hiyo Mfalme Naruhito alielekea kwenye hafla ya mapokezi na ukaribishwa na mamia ya watu. Mfalme Naruhito alitoa hotuba ambapo alisema ni mahusiano kati ya watu amba anafanya jamii kusonga mbele na ambaye yanaweka msingi wa mbadilishano kati ya nchi. Alisema amefurahi hasa kuona vijana kushiriki tajiriba kama hizo na kwamba anatumai kuona hata urafiki na uhusiano mzuri zaidi. Mfalme na na mkewe Masako leo Jumanne watakutana mfalme Charles na Malkia Kamila. Watahudhuria dhifa ya kitaifa katika Kasri la Buckingham. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Idha ya Kiswahili ya NHK Wall Japani kutoka hapa Tokyo. Vikosi vya Israel vinaendelea kufanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Jana Jumatatu mamlaka za afya katika ukanda huo zilisema watu 28 walifariki saa 24 zilizopita. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu juzi jumapili alikiambia kituo kimoja cha runinga cha nchi hiyo kuwa yupo tayari kukubali mapigano kusitishwa kwa muda. Ilikuwezesha kuwezesha kurejea kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa eneo la Gaza lakini aliongeza kwa Israel imedhamiria kuendelea na vita ili kufikia lengo la kuiangamiza Hamas maoni yake yalisababisha taharuki huku juhudi zikiendelea za kufikia makubaliano kati ya Israeli na Hamas kundi la familia za mateka lilisema kwenye taarifa kuwa Netanyahu ana wajibu wa kuwaredesha wapendao wao wote Hamas ilitoa taarifa kuwa maoni ya Netanyahu yaliwakilisha aliyowakilisha thibitisho bayana la yeye kukata pendekezo la kusitisha vita. Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi jana Jumatatu ilimuita balozi wa Marekani chini humo Line Trace kufuatia shambulizi lililosababisha vifo katika eneo la Crimea lilofanywa na Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Ukraine imesema makombora masafa marefu ya ATACMS yaliyowekwa vichwa vya mabomu ya Kishada ilitumika mamlaka zilizowekwa na urusi mjini Sevastopol zilisema shambulizi hilo la juzi Jumapili liliua watu nne na kujeruhi wengine 153 watatu wa moto too. Wizara mambo ya nje ilimwambia balozi huyo kuwa Marekani hakika imekuwa sehemu ya mgogoro huo kwa kuipatia Ukraini silaha za kisasa zaidi. Wizara hiyo pia ilisema Marekani inabeba jukumu sawa na, na Ukraine kufuatia shambulizi hilo ilionya kuwa ni bayana hatua za kulipiza kisasi zitafuata Mshauri wa rais wa Ukraine Mikhailo Podolyak alitetea shambulizi hilo akisema jana Jumatatu kuwa Crimea bila shaka ni eneo lilotwaliwa na Urusi na ni eneo la vita kamili wakati wao mamlaka katika eneo la mashariki mwa Ukraine la Donetski, zimesema kuwa mji wa Pokrovsky ulishambuliwa kwa makombora ya Urusi ya masafa mafupi ya Iskenda Mafisa wamesema watu wasiopungua wa 4 waliuawa wa na wengine 34 wakiwemo watoto kujeruhiwa. Na watafiti nchini Brazil wanasema idadi ya juu ya ya mioto ya mwituni mwezi Juni inawaka katika ardhi ya ya Pantanal na kuchochea mamlaka za eneo hilo kutangaza hali ya dharura. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Angaza ya Brazil imetangaza kuwa mioto 2363 Ilizuka katika eneo hilo kuanzia Juni mosi hadi tatu mwaka huu. Maeno mengi ya rudi hiyo OEvu yanapatikana nchini Brazil. Watafiti hao wamesema idadi hiyo ni zaidi ya mara tano ya ile iliyoshuhudiwa mwezi Juni mwaka tano. wakati rekodi ya juu kwa mwezi ilipooripotiwa. Wamesema hali hiyo imetokana ukame wa muda mrefu na kunyesha kwa mvua ndogo. Mamlaka za eneo hilo zilitangaza hali ya dharura kwa siku themanini jana Jumatatu. Zikisema mioto hiyo kwa kawaida huongezeka kuanzia mwezi Julai hadi Septemba kila mwaka. Eneo hilo ni makazi ya wa wanyama mbalimbali wa mwituni na moja maeneo makubwa zaidi duniani likianzia Brazil hadi Bolivia na Paraguay likiwa na ukubwa zaidi ya takriban kilomita za mraba laki sehemu hiyo sehemu ya eneo hilo imeorodheshwa kama eneo la urithi wa dunia na UNESCO. Mwisho habari kutoka Tokyo Japan.